Salmul 207 al fiilor împărăției către via sfânta treime Aleluia, slavă, slava ție prea sfântă treime fiindcă fierbinți de iubire ca serafimi care al și simțesc că ai făcut Aleluia slava ție prea sfântă treime fiindcă ochii înțelepciunei herovimilor care toate le poartă în noi ai născut Aleluia slava ție prea sfântă treime fiindcă prin slujba credinței a îngerilor ca care te primesc și te odihnesc. ne ai cinsit, al prea Sfântă Treime, fiindcă prin îngerul tău de mare sfat, slujba îngerilor Domnilor neîngrăințat, al lui Aslavăție, prea Sfântă Treime, fiindcă sfetnicul tău cel minunat între îngerii stăpânilor neașezat, al lui Aslavăție, prea Sfântă Treime, fiindcă Domnul Biruinței. Fulgerul de foc ne-a dat și ca îngerii puterilor l-am purtat. Aleluia, slavăție, prea sântă trăime, fiindcă Domnul cel tare și puternic, sceptul tăriei văzduhului, ca îngerilor începătoriilor, ne-l-a dat. Aleluia, slavăție, prea sântă trăime, fiindcă Domnul, Domnilor, ca pe niște arhangeli, ne-a înarmat. Aleluia, slavăție, prea sântă trăime, fiindcă Domnul blendeții prin buna vesterea venirii sale, ca pe îngeri ne-a bucurat, al lui Aslavă prea Sfântă trăime, fiindcă după chipul și asemănarea ta ne-ai făcut și ne-ai binecuvântat.